פרק ב' ואלה בני המדינה העולים משבי הגולה אשר בבל לבבל וישובו לירושלים ויהודה איש לעירו אשר באו עם זרוב בבל ישוע נחמיה בגבי רחום בענה מספר אנשי עם ישראל. בני פרעוש, 2,172, בני שפטיה, 372, בני ארח, 7,570, בני פחת, מואב, לבני ישוע, יואב, 2,812, בני אלאם, 1,254, בני זתו, 945, בני זכאי, 760, בני וני, 642, בני וווי, 623, בני עסגד, 1,222, בני אדוניקם, 666. בני ויגווי, 2,056, בני עדין, 454, בני עטר לחזקיה, 98, בני וצאי, 323, בני יורם, 112, בני חשום, 223, בני גיבר, 95, בני ותלחם, 123, אנשי נטופה חמישים ושישה, אנשי ענתות מאה עשרים ושמונה, בני עז מוות ארבעים ושניים, בני קריית ערים כפירה ובארות שבע מאות וארבעים ושלושה, בני הרמה וגבע שש מאות עשרים ואחת, אנשי מכמס מאה עשרים ושניים, אנשי בית-אל והאי, 223, בני נבו, 52, בני מדביש, 156, mm. בני אלאם, אחר, 1,254, בני חרים, 320, בני לוד, חדיד ואונו, 725, בני ירחו, 345, בני שנאה שלושת אלפים ושש מאות ושלושים. הכהנים, בני ידעיה לבית ישוע תשע מאות שבעים ושלושה, בני אימר אלף חמישים ושניים, בני פשחור אלף מאתיים ארבעים ושבעה. ושבעה הלוויים, בני ישוע וקדמיאל לבני הודוויה שבעים וארבעה. המשוררים, בני אסף, מאה עשרים ושמונה. בני השוערים, בני שלום, בני עתר, בני תלמון, בני עקוב, בני חקיתה, בני שובי, הכל מאה שלושים ותשעה. הנתינים, בני ציחה, בני חשופה, בני טבעות, בני קירוס, בני שיעה, בני פדון. ביני לבנה, ביני חגבה, ביני עקוב, ביני חגב, ביני סלמי, ביני חנן, ביני גידל, ביני גחר, ביני ראיה, ביני רצין, ביני נקודה, ביני גזם, ביני עוזה, ביני פשיח, ביני בשי, ביני אשנה, ביני מעונים, ביני נפושים,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 אשר לא יאכלו מקודש הקודשים עד עמות כהן לאורים ולתומים. כל הקהל כאחד, ארבע ריבו, אלפיים שלוש מאות שישים, מלבד עבדיהם ועמהותיהם אלה, שבעת אלפים שלוש מאות שלושים ושבעה, ולהם משוררים ומשוררות מאתיים.